Jungle Sia are very funny, stare of level. Okay, problem. Shit. shit. Nez vyselnej kalby, psychodelické malby moje mojej hlave čungla Hovor mi maugli, bleda tvár ja galbím Flow zatvorí gambi z okta tvoj album, na majku idem tvrdu babu, Nez vyselnej kalby, psychodelické malby V moje hlave čungla Hovor mi maugli, bleda tvár ja galbím Flow vám zatvorí gabi z okta tvoj album, na majku idem tvrdu palbu som mrtvi ako Vin to Tony Gačín, Team Nikotín vaši mojej tlaši vyleci čin, uletím s ním, ako česmír flexín Tankujem flow ako a lepujem street ako Banksy. A som mŕtvý ako vidladný, tonika, gin, dim, vyletí gin, uletím s ním vesmír, čestvir, flex in Taku je ako benzín, v glomete ten MC Devalujem a street art ako Banksy. A mám vzó gang ako fety web, som dead man, jak Johnny Depp Na stage mám chorý môj v sa tlača vpred Mám vzó ako fety web, som dead man, jak Johnny Depp Na stage mám chorý set, v mojim agorí tlača vpred som klebaň z trpeňa, sedaj sem, sem doma v bazén a aj sem to tou damto závodom Iceberg A po trika ma dostali, mi k pristali Po sa do rady si prijmalý, verbálny invalid vyradiť a jak dynamit, jem jedno, že ti to vadí mám mozdové výpady, no ničím mať kňák z A hodí si koleso do vody, ako plavčík Nikto z nechce pohodu sme brávši, splákeme drogy do záchoda, Budeme krajší, meditujem, hovor tomu zen Počúvam hudbu a fajnčím Nezmyselne galby, lidské malby moje hlave džungla Hovor mi maugli, bleda tvár jak albin Flow čo vám zatvorí gambi Vyhodím z okna tvoj album, na majku idem tvrdú palbu Nezmyselne galby, psychedelické malby moje mojej hlave džunglá Hovor mi maugli, bleda tvár jak albin Flow čo vám zatvorí gambi Vyhodím z okna tvoj album, na majku idem tvrdú palbu And check and and check me check and me